Världens befolkning del 2. Ja, är då den här utvecklingen bra eller dålig att jordens befolkning ökar så snabbt? Ja, här så kan man ju tycka olika. Ur ett miljöperspektiv så är det ju väldigt dåligt. Och man kan se det ur ett annat perspektiv. Eh, lokalt sett för Sverige så skulle det vara bra ifall vi fick en ökad befolkning. Därför som sagt, annars så minskar ju befolkningen här. Och det är så i många västländer, jag nämnde Tyskland och Italien tidigare. Men tittar man globalt sett så är vi redan för många på den här planeten. Alltså vi konsumerar ju och förbrukar jättemycket av naturens resurser som nu håller på att ta slut. Så att vi blir ännu fler och bara ännu sämre. Så jag menar, hur kommer det gå för miljön egentligen? Ja, en ökad befolkning leder automatiskt till en ökad konsumtion. Så kommer vi att klara det? Liksom? Hur, vad kommer hända i framtiden? Ja, det finns två teorier om det här. En är av en person som heter Malthus, som hävdar att resurstaket är begränsat. Alltså vi har bara viss mängd järn, eh, viss liksom, mängd vatten och så vidare. Och därför så kommer världens befolkning att anpassa sig. Vi kommer kunna kanske gå upp till en, eh, 8 till 10 miljarder men där kommer det liksom ta stopp. Därför att då blir det för många och vi liksom ja, precis vi kommer få svält och katastrofer, och vi kan liksom inte försörja oss. Så därför kommer befolkningen minska sen. Men det finns också en annan teori utområden som heter en kvinna som heter Bosserup. Och hon hävdar att när befolkningen ökar så kommer vi hitta på lösningar som höjer resurstaket. Det vill säga att vi kommer lösa problemen som uppstår med det där och sådär. Så att vi hela tiden kan ta oss högre och högre upp så att befolkningen kanske kommer upp på 15 miljarder. Jag håller ju personligen mer med Malthus då. Men eh, som sagt, det, det återstår att se vad som händer i framtiden. Och även om bosser upp skrullar så finns det ju ändå en gräns. Jag menar vi kommer ju förmodligen att nå den snart. Och just nu så ser det ju liksom riktigt illa ut redan nu. Det kommer ju förmodligen se ännu värre ut i framtiden. Och det finns ju olika teorier om hur befolkningen kommer gå i framtiden som sagt. Här är FNs egna bedömning. Det är antingen en gröna, den gula eller den röda då. Och precis som det ser ut just nu så har vi den blåa. Och personligen så tror jag mer att vi kommer få som den röda. Eh, jag tror definitivt inte på den eh, gröna. Och en fråga som man bör ställa sig är ju den här. Kan vi försörja hur många som helst? Ett enkelt svar skulle vara nej. Men varför gör vi liksom ingenting åt det här då? Jo. Det för att många av oss eh, tror att vi ska kunna höja levnadsstandarden så mycket att de som idag bor i urländer inte vill skaffa barn. För som jag nämnde tidigare om man har det jättebra liksom som här i Sverige att vi har liksom en sjukvård, vi har skola, vi får liksom datorer, TV-apparater, bilar och allting, då föder vi inte särskilt många barn därför att vi är så upptagna med så mycket annat. Men alltså i Afrika där man har det dåligt där föder man kanske 10 15 barn. Och om vi skulle kunna fixa det som här i väst så då skulle vi kunna få bort det. Men jag tror mer att det här är mer av ett drömscenario. Jag tror inte att vi kan fixa upp levnadsstandarden så pass snabbt att vi kan stoppa befolkningsökningen. Men man gör också andra typer av försök för att stoppa det här. Bland annat så ger vi dem i Afrika gratis bindor, kondomer, vi försöker se till att fler går i skolan och så vidare. Därför att vi vet att det här stoppar befolkningsökningen. I alla fall lite grann. Men det räcker ju inte. Tyvärr. Så återigen så går vi mot en väldigt mörk framtid. Med en ökad befolkning. Ökad arbetslöshet. Ökad miljöförstöring. Ökad ekonomiska klyftor. Och gud vet alla problem. Alltså oljan kommer att ta slut. Det eventuellt ett tredje världskrig. Alltså det ser inte bra ut just nu i alla fall. Men det finns som sagt några hopp. och så alltså Vi har projekt och vi har idéer om hur vi skulle kunna fixa det. Men man fastnar vid att det kostar så mycket pengar. Och bla bla bla. Så vi får se hur det blir i framtiden. Jag tror att framtiden hänger väldigt mycket på er. Och vad ni kommer vilja göra med den. Så hoppas ni gillar den här föreläsningen. Ha det bra så länge. Hej!